Кому ж неприємно, коли його вірші вважають настільки добрими, що аж не вірять, що автор може отак, як усі смертні, сидіти за столом, пити горівку, заїдати оселеце. Софія прочитала свої. Десь далеко плаче дитя. Хто образив його, скажіть? Десь далеко іде життя, то накульгує, то біжить. Софія, тобі теж здається, що життя десь далеко, не тут? Задумано поклала Василеві голову на плече Юлька. Ой, і нудно ж тут у вас з вашими розмовами. Альох, вруби телевізор. Скирувала Зоя і затягнула. «Ой, цвітет каліна в полі у руч'я, Парня молодого полюбіла я!» Хорової пісні не вийшло. Василь взяв Софійну гітару, Перебрав струни. «Ми таких не співаємо. Давайте нашої!» Степ широкий розстелився, Аж до небокраю. Вітер буйний в тім степу, Лиш один гуляє. Мабуть, цієї не знали Максимові гості, Тому вони чаркувалися І налягали на ковбасу, Поки вчені виспіваються. Скоро Алюху розвезло, Мартинович заснув за столом, Зоя з Відправляла до нафарбованого рота один грибочок за іншим, одверто нудьгуючи. За десертом залишилися тільки свої, а десерт Софія готувала царський обов'язкову галяретку світлофор, триколірне жиле, залите у високі склянки смугами. Червона, жовта, зелена. Великий кремовий торт з вишнями. Увага, панове, торт непростий. Вишневий, грюнвальдський. Подейкують, що сам великий гете у містечку Грюнвальд на весіллі дуже вподобав собі цей торт. Молоді зобов'язалися у День Хрестин надіслати великому поетові такий самий, та забарилися. Рівно через дев'ять місяців молодят уночі розбудили телеграмою «Ледарі, де мій торт?» Отож, призваляйтеся, любі гості! «Софія, у Павлика буде сестричка? пожартував Петро. Ні, це у торта буде братик. Сюрприз. Софія вимкнула світло і підпалила спирт. У голубому полум'ї засвітилося химерне. Торт, прикрашений, збитий білком який утворював щось на зразок корони з багатьма зубцями. Торт був гарячим, щойно з вогню, та коли господиня порізала і поклала кожному на тарілочку, всі суйкнули. Всередині біліло морозиво, холодне і тверде. Чудеса! Софія, швидше розкажи, як це робиться, знемагала від нетерплячки Дарка. Елементарно, Ватсоне, з поблажливістю втомленого славою метра відкрила секрет Софія. Основне – це велика бабка чи паска, може бути трохи черствою. Ой! У мене після Великодня їх лишається багато, проговорилася Дарка і вкусилася за язик. Не лякайся, Дарцю, тут усі свої, всі святкують Великдень, заспокоїв її.